Зимою ж діти замерзають на бурульки. Всюди те саме. Пий, музиканте. Не хочеш? Музикант не п'є? То заграй. Ми, вірмене, любимо музику і тужливий спів. Я багатий купець. У мене є все. Але я був бідний, дуже бідний. Він розглянувся по кімнаті і знаю, що то злидні, знаю. «А де ти живеш?» «Ах, ти не живеш, ти граєш!» Богушуванесян наливав у пугар густого червоного вина і пив, і все доща хмелів. Ханка підбадьорювала його до трунку, щоб скоріше заснув, і рада була, що Арсен не п'є, бо ж такий з нього знаменитий клієнт гарячий і грошей не шкодує. Але Вірмен був міцний, Сон його не брав. Він завів довгу мову про свої купецькі справи. У Богуша десять возів шовку і килимів. Цей товар пішов за два дні. Але ж він приїхав із селітрою. Сорок возів селітри треба продати. І чому не купує бурграф, староста? Як це так, що їм пороху не треба? Але чорт з ними. Хай стріляють просом. Богуш. Аби лише складський термін відбув. У Львові слава богу, він триває не так уже й довго, а тоді подасться в Олесько і продасть там уже все отом державцеві Олеської землі. Івашкові прислужичу. вихопились мимоволі Варсена. Якому Іважкові? Якому прислужичу? А, знаю. Якісь розбійники захопили-були Олесько, але їх уже вигнали, чи мають вигнати. Завтра-позавтра їде туди з королівським загоном справжній державець. Учора він приходив до мене, старостинську грамоту показував, щоб я не сумнівався. «О, Давидович, то великий пан, хоч і русин. Ти чого схопився?» «Сідай! Знаєш Давидовича? А чому б мав його не знати? Йому потрібно пороху, багато пороху!» «А ти звідки знаєш Давидовича?» – тому чу тривогу запитав Арсен. «Бог добрий! У Теребовлі присів до мого каравану такий собі тлустий пан. Опришків, каже, боїться» а вони купців не чіпають. Я питаю його, хто він, а панок шепоче мені на вухо. Як закінчиш складський термін, я вже буду жонцею в Олеську. Арсен, намагаючись бути спокійним, обережно підвівся, потер долоної очі, сказав до ханки. Він згадав про старосту. Я ж і забув, Заговорившись, що мені пора на службу Вечері Як розійдуться злазні Я прийду до вас Лише не забудьте Ви ще й вина не скуштували Арсен прожогом збіг сходами вниз На вулиці зупинився Він не знав Не міг второпати Чому Давидович прибув до Львова з Теребовлі Що діється в Олеську Тепер він не думав про Рисю, розумів тільки одне. Проти Івашка-Рогатинського і всіх, хто там готується змова. І обов'язок його честі, якщо не пізно, попередити Олесьчан про зраду. Вечоріло. Зайти до владики, сказати. Справився було на Руську. Але круто повернувся і квапом подався до татарських воріт. Ішов волинським шляхом назад туди, звідки прийшов два роки тому, і куди поклявся, ніколи не повертатись. У понеділок раннім ранком до ринку поспішали заповзяті купці. Обганяли один одного, кожен хотів зайняти зручніше місце для торгів. Сьогодні мав відбутися великий ярмарок. Хтось найпроткіший першим прибіг на плац і, не дійшовши до кавських возів із селітрою, зупинився у великому страху. На бруку лежав горілиць мертвий купець, прийшлий по одежі впізнав караван башу Богуша Ованасяна. Він був синій і спотворений на обличчі, Голодне гайвороння виклювало йому очі, тепер воно низько літало понад плацом, переверталось у повітрі і падало вниз. Сторопілий народ збирався колом, боячись підступити до трупа, біля якого чорнілі розпластані галки, божевільна тривога добиралася до людей. Міський кат з візочком, на якому всю ніч вивозив падлину з міста, підійшов до мертвого, нахилився і, випроставшись, закричав. Страшний у своєму чорному каптурі з прорізами для очей і рота. «Мор! Мор!» Натовп на мить занімів, і враз моторошний лемент потряс мури. Купці втікали на вмання від страшного місця. Топтали одні одних, тягли за собою товар і залишали його по дорозі. Плац умить спорожнів. Тільки потоптані до півсмерті люди Скиглили, плакали і повзали по бруку, Щоб далі від погибелі, Страшнішої від тої, яка їх тут уже постигла. У цей час у брудній кімнаті на горищі ветхого будинку В єврейському кварталі вмирала, божеволіючи від лютого болю, повія ханка, Кочилась у муках на долівці, і волала до глухих стін. «Шимоне! Шимоне! Синочку мій!» У понеділок рано вранці до резиденції Одровонжа прискакав на змиленому коні єдиний уцілілий рицар з королівського загону, розбитого вщент під Олеськом. «Вальможний старосто! Усі вбиті! Давидовича повісили!» Руський староста знав уже про чому. Йому запрягали бричку. Князеві Яну Сенни наказав Одровонш виводити війська з високого і низького замків до Голоска. «Князя до мене!» – крикнув староста. Хусей, військо на Олесько! Дотла! До останнього каменя!» А місто лементувало і голосило. На соборних дзвіницях кришилися чаші дзвонів, Хрипіла труба на ратуші, у галицькій і татарській брамах збилися вози. Приїжджі люди перелазили через мури. Від латинської хвіртки рванула крита бричка, промчала повз корчму кнофеля через міст на Сукільницьку дорогу,